Aurinkoa, iloa ja valoa sinun päivääsi, rakas radion kuuntelija. Kanssanne on jälleen Lari. Ja Aku. Ja tämä on Arejopaki podcast Ilmastonmuutoksesta näyttää oleva eniten huolissaan korkeakoulutetut ihmiset. He on niitä, jotka vähentää lihansyöntiä, karttaa muovia ja ajaa hybridiautolla. Samalla kuitenkin korkeakoulutetut näyttää tutkimusten mukaan olevan se sakki, joka lentää kaikista eniten. Eli ilmastonmuutoksesta ollaan huolissaan, mutta esimerkiksi viime joulun lomalentojen määrässä se ei niin Suomessa mitenkään näyttänyt näkyvän. Äh, Jeesuskin sanoi, että tahtoa ihmisellä on, mutta liha on heikko. Äh, tässä ja tulevissa jaksoissa me puhutaan akun kanssa luonteesta, hyvästä ja pahasta käytöksestä, myös suhteessa uskontoon sekä hyveistä ja paheista. Äh, Ihan ensin, mitä oikeastaan on nämä ja paheet ja miten ne liittyy moraaliseen käytökseen? Moraalinen käyttäytyminen on yleensä, voidaan, voidaan tehdä sellainen perusarottelu, että, että mä ajatellaan, että meillä on hyviä ja pahoja tekoja. Otetaan joku yksittäinen teko vaikka. Se, että mä ostan luomukahvia tai, tai tota, mä, sen sijaan, että mä lennän lentokoneella, niin mä menenkin laivalla sinne, minne minun pitäisi mennä. Eli otetaan joku teko, jota me voidaan arvioida ikään kuin moraalisilla kriteereillä. Mutta se, mikä meitä nyt tässä yhteydessä kiinnostaa, ja mikä on perinteisesti myös filosofia kiinnostanut aika paljon, ei ole pelkästään se, että et onko joku teko oikein vai väärin, hyvä tai paha teko. Nämä ei ole kyllä ihan sama asia, mutta me voidaan nyt tässä laittaa ne samaan, samaan kategoriaan. Niin sen lisäksi, että meitä kiinnostaa tämä, niin meitä kiinnostaa myös se, että no millaisia ne ihmiset on, jotka tekee näitä tekoja koska ne, se ihmisten luonne, minkälainen luonne siellä tekojen taustalla, on niin vaikuttaa aika paljon siihen moraaliseen arviointiin. Ja se näkyy yksinkertaisesti vaikka niin, että, että se, että henkilö tekee oikein, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se olisi tekee erityisen hyvä tai moraalisesti laadukas. Henkilöhän voi tehdä oikein niin vääristä syistä tai vääristä motiiveista, tai se voi tehdä oikein sen takia, että se on jossain tilanteessa, missä sit oikein tekemisestä on hyötyä. Mut, ja, ja tätä vastoin, tätä ikään kuin, tätä mahdollisuuden sulkemiseksi pois, filosofit onkin ruvennut puhumaan sitten sellaisista asioista kuin hyveet ja paheet. Ja nämä hyveet ja pahet on luonteen, ihmisluonteen ominaisuuksia. Ja ne on sellaisia ominaisuuksia, mitkä näkyy pitkällä aikavälillä ja erilaisissa tilanteissa. Ja tällöin me voidaan arvioida niin kuin ihmisten luonnetta ja näitä, niin ihmisten ikään kuin moraalista luonnetta näiden hyveiden ja paheiden perusteella. Ja sitten tällaisia perinteisiä hyveitä on esimerkiksi kuin rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, ja sitten taas niiden vastakohtia jonkinlaisena paheina, erilaisia epärehellisyyden muotoja ja, ja, ja muita vastaavia ja tällaisia, että henkilö on epäreilu tai vale, valehtelee paljon ja niin edespäin. Ja, ja nämä on niin tärkeitä sen takia, että, että se hyve... Hyvessä sanana ikään kuin kattaa ei pelkästään ne teot, vaan sellaisen ikään kuin asennekompleksin, mikä siellä taustalla on. Eli, eli se, että henkilöllä on taipumustoimia, henkilöllä on niin kuin, se toimii oikeanlaisista motiiveista ja se myös tuntee ikään kuin oikealla tavalla. Että esimerkiksi jos, jos henkilö on tällaisessa vaikeassa tilanteessa, esimerkiksi tällaisia sotaesimerkkejä on paljon, että, että joku on haavoittunut ja sitten toinen isolla riskillä menee noutamaan sen haavoittuneen sieltä ja, ja pitää siitä huolta esimerkiksi. No sitten me kysytään, tämä on, no, on selvästikin niin oikein ja, ja hyvä teko. No, mut mikä se henkilön motiivi on? Miltä, se, mi, miltä sitä niin tuntui? No sitten hyveellinen tyyppi on sellainen, joka tekee sen oikeasta syystä. Se tekee sen siksi, että se haluaa pelastaa sen kaverinsa ja se ei tee sitä esimerkiksi sen takia, että se haluaa mainetta ja kunniaa. Ja, ja sitten sekin myöskin, mikä hyveisiin liitetään usein, on tällainen kyky, vastustaa tällaisia houkutuksia tai, tai, tai, tai paheita. Ja joka, esimerkiksi tässä tapauksessa, tässä rohkeuden tapauksessa, minkä mä esitin tässä sotaesimerkissä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että, että henkilö on hyvällinen silloin, kun se kykenee vastustamaan tätä ikään kuin pelkoa ja toimii sitä ikään kuin omaa pelkoansa vastaan. Ja tämä yleensä tarkoittaa sitä, että, että hyveet edellyttää tällaista niin pitkän tähtäimen harjoittelua ja on tulosta tällaisesta systemaattisesta luonteen muokkauksesta. Jenkki-psykologi Christian Miller on tutkinut luonnetta äh, tosi pitkään, ja me käsitellään tässä jaksossa Millerin tämmöistä uutukaista kirjaa kuin The Character Gap, joka tuli vuonna 2018. Äh, tässä kirjassa Miller tosiaan tiivistää nämä asiat, mistä Aku puhuit, äh, siitä, että mitkä on nämä hyveellisen luonteen edellytykset. Jos esimerkiksi puhutaan auttamisesta, niin hyveellinen, auttavainen ihminen on sellainen, joka... Uh, tosiaan tekee niitä auttamistekoja, auttaa hyvin erilaisissa tilanteissa, uh, auttaa oikeista motiiveista ja aut auttaa niinku toistuvasti pitkällä aikajänteellä. Millerin kirjan keskeinen pointti on se, että me ihmiset keskimäärin ei olla mitään pyhimyksiä, mutta ei toisaalta myöskään pahiksia. Uh, esimerkiksi auttamisen suhteen näyttää siltä, että uh, me toki halutaan auttaa ja monesti autetaan, mutta kuitenkin yllättävän Harvoin. Tässä kirjassa mainitaan tämmöinen koe, missä äh, seurattiin ihmisiä, jotka äh, seurasta ei huomasi tämmöisen naisen, jonka ostoskassista ostoskeskuksessa tippuu, tippuu karamelleja semmoisesta reiästä, mikä siinä ostoskassissa oli. Ja yllättävän harva niin tälle naiselle vaivautu mainitse siitä, että hei, sulta tippuu niin tavaraa kassista. Itse asiassa kahdesta kymmenestä vaan kolme tämmöisestä aikuisesta, jota seurattiin, että mitä ne tekee, kun ne huomaa tämän, niin vain, vain kolme tosiaan niin kuin huomautti tälle naiselle, että hei, sulta tippuu tavaraa sun, sun ostoskassista, joka nyt ei sinänsä ole kovin iso vaiva. Miksi tämä ku on näin? Miksi emme näin, näin, näinkään pientä vaivaa haluta nähdä? Tämä on aika monimutkainen kysymys, koska näyttäisi, näyttäisi olevan niin, että et meillä on niinku vähän eri säännöt sisäryhmän ja ulkoryhmän suhteen. Ja meillä ihmisillä on niinku aika vaikeita, niinku tuntemattomia ihmisiä jeesata. Mutta on paljon helpompi jeesata sitten sellaisia, jotka me tunnetaan. Ja sitten usein näiden ulkoryhmäläisten suhteen niin tapahtuu semmoinen ilmiö, mitä, mitä psykologit kutsuu niinku sivustakatsojavaikutukseksi. Tai tällä Englanniksi bystander-efekti. bystander effect, joka on, joka on niinku tällainen ilmiö, että... Että jos, jos henkilö kokee tämmöisessä auttamistilanteessa, että, että, että, että hän on niin kuin ulkopuolinen tai ei kuulu siihen samaan porukkaan ja odottaa kun joidenkin muiden toimivan sen eteen, niin sitten yleensä käy niin, että, että ihmiset ei tee mitään. Ja, ja tässä, tässä Millerin kirjassa on hauskoja esimerkkejä näistä kokeista sitten, että et kun henkilö on tajuttomana makaa ostoskeskuksessa tai näitä äh, on myöskin käytännön esimerkkejä, mitä me tiedetään meidän tästä oikeasta maailmasta se, että et joku tyyppi jäätyy ratikkapysäkille ja makaa siellä tajuttomana niin kuin ja kukaan ei tee mitään, vaikka sitten kävelee kymmeniä kymmeniä ihmisiä ohitte, kuka tahansa voisi ikään kuin tosi nopeasti vaan tönästä, että hei, oletko kunnossa, voisi niin kuin kysyä tota. Mutta ihmiset ei yleensä tee sillä ei se johdu siitä, että ne olisi teki pahoja, vaan, vaan siitä, että ne että tämä ei ikään kuin kuulu mulle, tai toi ei kuulu meidän porukkaan, tai, tai tota, et joku muu. Et mä olen että joku toinen nyt nouda, ot, ottaa sen riskin, että joutuu noloon tilanteeseen, tai johonkin muuhun vastaavaan. Suomi tuntuu olevan tämmöinen bystander-efektin luvattu maa. Ainakin itselle tulee mieleen joku hiihtokilpailu, jossa hiihtäjä oli ihan ladulla maannut puoli tuntia sen takia, että se yleisö, joka seurasi niitä kisoja, niin ei tehnyt mitään. Toki tässä tapauksessa varmaan se, Uh, mahdollisuus sille, että et, et, et jotenkin mä nyt yksittäisenä yleisön jäsenenä mä en jotenkin auttaa sitä, niin se on erityisen noloo, kun tässä nyt on niin varmaan paljon muitakin, jotka ehkä täällä on joku lääkäri tai joku, joka osaisi auttaa, niin siinä on niin paljon tämmöisiä tekijöitä, että joka voisi selittää sitä, miksi ihmiset ei tätä en pyörtynyttä hiihtäjää auttaneet. Joo, ja sitten se, mikä tässä on kiinnostavaa, mikä liittyy tähän auttamiseen, on se, että, että meillä on tapana ajatella, mikä on oikeastaan tämä koko Millerin kirjan pointsikin, että meillä on tapana ajatella, että meillä on joku tämmöinen yleinen ikään kuin auttamishalukkuus tai, tai tällainen välttämishalukkuus tai joku muu tämmöinen, mutta, mutta itse asiassa aika monet sellaiset jutut, mitä me tehdään, esimerkiksi auttaminen tai auttamatta jättäminen, ne riippuu yllättävän niin kuin paljon tällaisista yksittäisistä tilanteista niin siihen tilanteeseen vaikuttavista erilaisista seikoista. Ja, ja, ja nämä ovat niin sellaisia, mitkä muokkaa yllättävän paljon meidän käyttäytymistä. Yksi tilannessidonnainen tekijä, joka saattaa vaikuttaa meidän auttamishalukkuuteen, on syyllisyyden tunne. Tässä Millerin mainitsemassa esimerkissä, missä seurattiin, mitä ne aikuiset tekevät, kun ne seura seuraa tätä kassialmaa ja huomaa, että siltä tippuista tavaraa ostuskassista, niin osa tästä ryhmästä... Ennen tämän naisen seuraamista asetettiin sellaiseen tilanteeseen, että tämmöinen tutkimusavustaja pyysi heitä ottaa valokuvan itsestään. Ja sitten tätä valokuvaa otettaessa siihen kameraan tuli jonkunlainen vika ja sitten tämä kuvaa ottamaan pyytänyt henkilö vielä syytti tätä viatonta sivukulkijaa, jota oli pyytänyt ottaa kuva, että sä teit nyt jotain väärin tällä kameralle niin oletettiin, että näille sitten jäi jonkunlainen niinku huono fiilis siitä, ja sitten sen jälkeen, kun ne huomasivat, että hei, siltä naiselta tippuu tavaraa kassista, ne oli valmiita huomauttamaan sitä, ja jopa 11.20, eli huomattavasti enemmän kuin siinä toisessa tilanteessa, jossa oli vain kolme, niin oli valmiita auttaa ja sanoa tälle naiselle, että hei, sulta tippuu tavaraa. Yksi syy, miksi mä tykkään psykologeista, on se, että ne pystyy keksimään tämmöisiä aika huvittavia ja monimutkaisia koeasetelmia. Jo, koe Joo, ne on tosi kekseliä. Että, niin kuin sä sanoit, tosiaan että tutkimusavustajia, ne, ne koehenkilöt ei tiennyt, että kyseessä on tutkimusavustaja, eli niitä sanoen, ne huijattiin, vissattiin linssiin tosi ankarasti. Mutta tämä huomio on aika mielenkiintoinen mun mielestä. Ja se huomio on se, että, että täysin toiseen asiaan liittyvä syyllisyyden tunne, eikä pelkästään ikään kuin tällainen tunnustettu syyllisyys, että hei, että mä oikeasti rikoin sen, vaan ihan se epäilys vaan sitä toki, että, että mä oon tehnyt jotain väärää. Ja kun se oli ikään kuin päällä, se syyllisyyden tunne, niin se, se sitten on niin kuin jotenkin merkittävä vaikuttaja siihen että, että hei, nythän, nyt, mä, nyt mä teen niin jotain hyvää, että nyt mä autan jotakuta, koska mulla on nyt jotenkin niin kuin vähän huono olo itsestäni, vaikka mä oon ihan varma, onko mä tehnyt mitään ja ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, kuinka tällaiset tilannessidonnaiset tekijät, jolla ei oikeastaan mitään tekemistä sen, sen ikään kuin, onko se auttamisen teko hyvä vai paha tai, tai minkään tämmöisen tietoisen arvion kanssa siitä, niin itse asiassa vaikuttaa aika yllättävän paljon siihen käyttäytymiseen, esimerkiksi auttamiskäyttäytymiseen, ja, ja tämä musta kertoo meistä ihmisistä aika paljon. Tämä on tärkeä pointti, ja etenkin tämmöisessä äh, Suomen oloisessa niin hyvinvointivaltiossa niin on helppo pitää itseään jotenkin hyvänä ihmisenä, koska en ole niin kuin Aikuisella niin ainakaan varastanut mitään, en mä, ainakaan mitään materiaalista, ehkä netistä joskus jotain. <totit> <totit> ja ja mä en ole niin vahingoittanut ketään. Mutta sitten mä niin ku, silti, kun mä mietin sitä asiaa, niin mä tiedän, että jos mä elisin, eläisin jossain niinku köyhemmässä valtiossa, köyhemmissä oloissa, no ihan varmasti mä olisin valmis varastamaan, ihan varmaan voisin valmis vahingoittamaan jotain, jos jotenkin mä tarvisin jotain niinku kipeästi. Kun mulla on Suomessa niinku kaikkea, mitä mä tarviin, niin mä niinku pystyn elämään aika hyvin. Mulla oli munuaiskivi tuossa viime vuonna ja olin tuolla ensiavussa sen seurauksena. Ja ne, jotka on sen kokenut, toivottavasti aika harva on kokenut sitä, mutta se tuska, mikä siihen liittyy, on kyllä täysin sanoin kuvaamaton. Ja mä ajattelin siinä, että sellainen kiinnostavalla tavalla se tuska vaikutti muhun ja mun prioriteetteihin. Et mäkin normaalisti pidän niin aika hyvänä tyyppinä, että mä ajattelin, että en, en, en mä ikään kuin alistaisi ketään tai haluaisi aiheuttaa oikeastaan kellekään hankaluuksia tai vahinkoa. Mut sit kun mä olin siinä siinä Tuskassa, niin jos olisi ollut jono, Ikä, noille kipulääkkeille jono, mistä olisi toisessa päässä kipulääkkeet ja mä olisin ollut siellä jonon päässä, ja siinä olisi ollut naisia ja lapsia ja vanhuksia siinä mun edessä. Mä oisin luultavasti työntänyt ne siitä menee, jotta mä oisin saanut sitä lääkettä. Koska se, se kipu oli niin vahva, että mä että hei, että mulla on oikeus nyt tyydyttää tämä että mun, mun, mun, mun niinku ongelma. Että näiden muiden ongelmat, ei ne ole mitään, kun mun pitää nyt saada tämä mun ongelma kuitattua. Ja mä tiedän, mä mietin sitä siinä, että ei vitsit, mä olisin tehnyt sillain. Jos sinulla olisi ollut jono, siinä ei ollut, niin mun ei tarvinnut. Olemme kaikki kiitollisia, että siinä ei ollut jonoa Akun ja kipulääkkeiden välissä. Kyllä. Puhutaan vähän tästä vahingoittamisesta. Aku, sä sanoit, että sä olisit saattanut olla valmis työntää ihmisiä sivuun, mutta olisit sä valmis antaa ihmiselle sähkösokkeja? No aika moni meistä ajattelee, että, että ei tietenkään. Että et, ei, ei, ei me olla niinku valmiita kiduttaa toisia ihmisiä tai antaa, antaa toisille ihmisille sähkösokkeja, mutta, mutta ikävä kyllä tutkimukset viittaa vähän eri suuntaan. Ja tässä viitataan sellaiseen, tai Christian Millerin kirjassa ja monessa muussakin yhteydessä viitataan erittäin kuuluisaan, Stanley Milgramin alunperin 70-luvulla järjestämään koeasetelmaa, joka on sitten replikoitu useita kertoja. Myös nykyään sitä on tehty erilaisilla versioilla uudestaan ja uudestaan, ja, ja siinä on, tutkitaan pääsääntöisesti sitä, että kuinka pitkälle ihmiset on valmiit menemään, nämä koehenkilöt valmiit menemään ää, niin kuin toisten vahingoittamisessa, ihan vain sen takia, että joku käskee. Tämä Milgramin koeasetelma on, on suhteellisen yksinkertainen, eli se on tällainen, että henkilö pyydetään huoneeseen, jossa on sitten yleensä labratakkiin pukeutunut tota, kokeen järjestäjä, ja sitten se joko näkee toiseen huoneeseen tai sitten siinä on joku muu yhteys sinne toiseen huoneeseen, missä on ihminen, joka on yhdistetty tällaisen sähkösokkikoneeseen. Ja Jok... tämä ihminenhän on myöskin tutkimusavustaja, ja jo, Joo, si jo, siis kysymyksessä on, on huijari <laughs> ja, ja taas psykologit huijaa hu, meitä herkkäuskasia. Ja on virittänyt sen niin, että, että se henkilö niin näyttelee reagoimista tai jollakin tavalla muuten sille koehenkilölle saadaan sellainen vaikutelma, että kun se saa niitä sähkösokkia, niin siihen tyyppiin sattuu. Ja sitten sille ikään kuin sille sähkösokkikoneessa olevalle tyypille esitetään kysymyksiä. Ja sitten, jos se vastaa väärin, niin sitten tätä oikeata koehenkilöä pyydetään antamaan sille niin kuin tietyn vahvuuden sähkösokki. Ja sitten se koko ajan nostetaan sitä, sitä niin kuin sokin vaikutusta ja samanaikaisesti sitten katsotaan, että kuinka pitkälle se henkilö on nyt valmis menemään. Ja sitten lopulta se sähkösokin voimakkuus nostetaan niin suureksi, että se on periaatteessa tappava. Eli sen pitäisi niin päästä tyypin hengestä sen, sen ikään kuin näytelmän koehenkilön jolle niitä sähkösokkeja annetaan ja sitten se sen, ne sen kokemukset siitä kivusta ja kuinka se ikään kuin näyttelee sitä kipua, niin, niin vaavistuu koko ajan ja tyypit saattaa huutaa ja, ja tällaista. No ikävä kyllä valtaosa, taisi olla niin kuin kolme neljäsosaa, niin on valmiit menee aika pitkälle. Tosi harva niistä koehenkilöistä on sellainen, jotka keskeyttää sen kokonaan, sen kokeen ja jotkut sitten Jotkut sitten kysyy siinä, että, että onhan tämä varmasti nyt ok ja otathan sinä nyt varmasti vastuun siltä, sitten, siltä, siltä ikään kuin labratakkiselta tyypiltä, joka käskee sitä, mutta mitään fyysistä tämmöistä vaikuttamista siihen, siihen varsinaiseen koehenkilön ei tehdä, sille vaan sanotaan, että, että minä otan vastuun, jatkan vaan, Ää, ja, tai että, että nyt laitat vaan sille sähkösokkeja, koska nyt tämä määrää tämä meidän koe sillä tavalla. Ja aika moni sitten antaa niitä. Tässähän siis ilmeisesti myöskin osoittautuu, että ihmiset seuraa herkästi auktoriteetteja, jos tässä tapauksessa se labrataikkinen mies kehotti kokea niiden kovempien ja kovempien sähkösokkien antamiseen, niin porukka sitten totteli. Joo, ja se, se on yleensä se johtopäätös, mikä tästä Milgramin koeasetelmasta onkin vedetty, että meillä on tällainen vahva auktoriteettien seuraamisen taipumus. Mutta se ei ole ehkä ainoa johtopäätös, mikä tästä voidaan vetää, Toinen, minkä tämä Miller nostaa esiin, on se, että, että okei, tämä kuulostaa nyt aika pahalta. ja kuulostaa nyt aika pahalta, että meillä ihmisillä on tällainen taipumus tietyssä niin aika helpostikin tuottaa toisille kärsimystä. Ja tästähän on sitten historiallisia esimerkkejä, vaikka kuinka paljon. Tyyppi sattuu, kuuluu johonkin ryhmään, tai se kuuluu armeijaan, tai, tai johonkin järjestöön, tai johonkin tämmöiseen, niin ei se vaadi kauheasti, että... Että me saadaan yksittäiset ihmiset, jotka muuten niinku vaikuttavat ihan hyviltä tyypeltä, niin tekee aika pahoja juttuja niinku toisille. Ihan vaan sen takia, että ne kuuluu siihen tiettyyn ryhmään ja joku pomo tai joku tyyppi, johon ne luottaa, niin ne vaan käskee niitä. Tämä näyttää aika synkältä. Mutta se kääntöpuoli sitten, mikä tämä Miller tuo musta esiin ihan kivasti, on se, että, että valtaosassa tapauksista, missä sitten nämä henkilöt laitettiin tekemään aika. Antoneita tosi voimakkaita sähkösokkeja, ja ne alkoi kuulla näitä ihmisten kipur, sen, sen koehenkilön kipureaktioita, niin ne reagoi itse aika vahvasti siihen. Eli, eli monet tyypit… Että se tuntuu pahalta niistä niin, iteestään, kun ne antavat Juuri näin, eli, eli siellä on niinku tämmöinen perusempatiakyky ja käsitys siitä, mitä sille toiselle ihmiselle tehdään niin oli kuitenkin läsnä aika vahvasti ja tyypit hikoili, niillä oli hirveä pulssi, niiden verenpaineet nousi pilviin ja siinä on semmoinen hauska juttu, minkä se Milgram mainitsee, että siinä oli tullut tämän itseluottamusta täynnä oleva bisnesmies, niinku, jolla oli tiukka aikataulu, joka oli niinku viimeisen päälle kunnossa ja, ja huippu tällainen, niinku, yksilö, voi melkein sanoa, niin sitten kun se oli 20 minuuttia antanut sähkösokkeja tälle viattomalle tyypille, niin se kaveri niin kuin tärisi, se, se itki, se oli ihan tällaisen niin kuin valtavan emotionaalisen sokin vallassa ja se silti antoi niitä sokkeja sok niin toisille. Eli se, että, että tämä, tämä kertoo jotain hyvää meistä, että vaikka meillä on tällainen sosiaalinen, sosiaalisista ympäristöistä johtuva niin kuin kyky, tai taipumustoimia taipumus, taipumus Niin, mukaan. taipumus toimii näiden mukaan ja, ja sitä, sitä kautta myös kyetään niin vahingoittamaan porukkaa. Niin sitten samanaikaisesti on kuitenkin olemassa tällainen perusempatia, joka sitten laittaa meidät reagoimaan aika vahvasti siihen, että toisia henkilöitä vahingoitetaan. Vaikka, vaikkakin tämä voidaan ylikirjoittaa jollain tämmöisellä luukoisella paineella tai muulla. Ja, ja toki täytyy tunnustaa, että oli niitä osia, jotka kieltäytyi antamasta näitä sähkösokkeja, Eli osa sanoi, että mä en suostu, ja, ja tota, osa sitten kun rupesi haasta, ha, haastamaan sitä, sitä labratakkista tota, johtajaa ja, ja niin edespäin. Niin edespäin. Mutta se oli kuitenkin suhteellisen pieni osa. Toisin sanoen siis näyttää siltä, että ihmiset eivät ole kuitenkaan kylmäverisiä niin toisten vahingoittajia, ja se tuntuu meistä pahalta, kun me joudutaan antaa sähköisköjä toisille. Toisaalta sitten on tämmöisiäkin kokeita, kuten 2009 vuonna äh, Kiinassa tehty eksperimentti, äh, jossa näytettiin niinku sekä kiinalaisille että sitten äh, äh, valkoihoisille, eurooppalaisille äh, ihmisille videoita niinku ihmisistä, jotka kokee kipua. Ja siinä videoilla oli myös niinku kiinalaisia sekä valkoihoisia niinku etnisesti erilaisia ihmisiä. Ja Kaikkien niitä aivoja kuvattiin niin samalla ja kaikkien aivoissa näkyi tämmöinen empatiareaktio tähän kipuun. Mutta se kipu oli niin kuin voimakkaampaa tai se reaktio oli voimakkaampi sille niin kuin oman etnisen ryhmän jäsenien kokemalle kivulle. Ja tässä oli sekin kiinnostavaa, että vaikka niin kuin niin kun siinä ei ollut semmoista eroa sen mukaan, miten ne arvioi, että kuinkahan kipeeltä tuo hmm. kipu nyt tuntuu, niin kun riippumatta siitä, oliko se henkilö niin kuin kiinalainen vai valkoinen, joka koki sitä kipua, niin silti se empatia-responssi oli voimakkaampi niiden oman sisäryhmän jäsenien kohdalla. Ja tästä sitten äh, ainakin yksi filosofi John Teehan äh, päättelee, että, ja, ja monet muutkin, että tämä, että me ja, jaetaan ihmiset sisäryhmiä sisäryhmiin ja ulkoryhmiin, niin tällä on myöskin hirveän negatiivisia vaikutuksia, koska sitten kun me, vaikka nyt ajatellaan siis juutalaisvainoja, jossa niin kuin ihmiset hyvin tavallaan omalle perheelle ja omalle yhteisölleen hyvät äh, niin kuin ihmiset teki erittäin julmia tekoja sitten toista ryhmää vastaan. Joo, tämä sopii musta aika hyvin tähän kokonaiskuvaan, että, että, tota, että nyt tässä nousee niin kuin kaksi keskeistä teemaa, että usein meidän käyttäytymiseen ja moraaliseen käyttäytymiseen nimenomaan vaikuttaa tällaiset niin tilannessidonnaiset tekijät, mutta sitten sen lisäksi erityisen paljon tämä sisäryhmä, ulkoryhmä jaottelu, se näkyy musta tässä sivusta katsoja-efektissä, tässä Bystander efektissä ja, ja tässä mainitsemassa esimerkissä. Eli, eli se, että se säätelee myös meidän tämmöisiä empati empatiareaktioita öö, ja, ja, ja vähän muunkinlaisia niin kuin myötätuntoon ja huolenpitoon ja, ja tämän tyyppiseen liittyviä reaktioita. Christian Millerin kirjat Character Gap vuodelta 2018 käsittelee myöskin paheita, ja tosiaan se syy, miksi me käsitellään tätä kirjaa on myöskin se, että tämä summaa aika tämmöistä pitkää luonteeseen liittyvää tutkimusprojektia, josta Miller on kirjoittanut myös paljon paksumpia akateemisia opuksia, mutta yksi näistä paheista on valehtelu. Mitä Miller sanoo tästä, Aku? No, tämä on tällainen epärehellisyyden pahe, jonka vastakohta on tietysti tämä rehellisyyden hyve, ja Millerillä ja näillä tutkimuksilla on kyllä aika karu näkemys tästä asiasta, eli näyttää siltä, että tällainen rehellisyyden hyve on ensinnäkin aika harvinainen, ja että tällainen yleinen epärehellisyys ja valehtelu on tosi tyypillistä ihmisille. Joka päivästä? Joka päivästä, kirjaimellisesti joka päivästä. Nämä tutkimukset osoittavat sen, että ihmiset valehtelevat niin useita kertoja joka päivä. Ja tietysti valehteluhan ei sinänsä ole aina automaattisesti väärin että me voidaan helpostikin kuvitella sellaisia olosuhteita, missä on joskus jopa moraalinen velvollisuus valehdella, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, missä se tehdään jonkun toisen hengen suojelemiseksi. Niin me ajatellaan, että, että silloin on velvollisuus valehdella, ja sitten me myöskin ajatellaan, että on sellaisia arkipäiväisiä tilanteita, missä se valehtelun motiivi on ikään kuin tämmöisen toisen hyvän tai jonkun tilanteen ratkaiseminen tai jotain muuta. Me ajattelen, että tämä ei ole ehkä niinku paras mahdollinen tapa, eikä aina niin hyvä, mutta ei me pidetä sitä kauhean huonona asiana. Kysymykseen kulta, näyttääkö tämä hyvältä mun päällä, on vain yksi oikea vastaus, se näyttää hyvältä. Juuri päälle. näin, siinähän on tämä yksi ainoa oikea vastaus. Ja, ja tällaiset niin kuin arkipäiväiset valheet, mä ajatellaan, että, että tota, et, et, et nämä on kuitenkin ihan ok. Mutta jos se story olisikin tällainen, että meidän arkipäiväisetkin valheet ja isommat – tai arkipäiväisetkin valheet on nimenomaan tämmöisiä, niin mitään ongelmaa ei olisi. Mutta ikävä kyllä se story ei ole tämmöinen. Se story on pikemminkin semmoinen, että, että valtaosa myöskin näistä arkipäiväisistä valheista, mitä ihmiset kertoo, niin se apautumus oli 65-70 prosenttia näistä valheista, niin on itse asiassa sellaisia, jotka ei palvele sen, sen toisen etua eikä sitä, sitä tilan, tilannesta saatavaa hyötyä, niin etua tai jotain muuta tällaista, vaan itse palvelee sitä henkilöä itteensä. Ja usein niin henkilöt kertovat niin näitä pieniä valheita esimerkiksi sen takia, että ne haluavat välttää nolo, noloja tilanteita, nolostumista, ne haluaa välttää niin häpeän niin tilanteet, jos ne joutuu häpeään. Jengi ne on valehdella siitä, että ne saa tiettyjä pieniä materiaalisia etuuksia, rahaa tai muuta vastaavaa. Tai sitten ihan vaan sen takia valehtelee tai puhu, puhu epätotuuksia sen takia, että ne haluaa niin satuttaa toisia, Tulee kostonhimo tai jotain, jotain muuta vastaavaa. Ja, ja, ja tätä tapahtuu niin koko ajan. Jopa siinä määrin, että, että me näissä niin kuin lähisuhteissa valehdellaan aika paljon, koska se on aika tärkeää meille. Tässä näkyy myöskin tämä sisäryhmä- ulkoryhmä erottelu. Eli se on aika tärkeää meille pitää nämä lähisuhteet kasassa. Ja sen takia me niin aika helposti myös valehdellaan niissä. Ja, ja tämä oli minusta aika pelottava tulos. Ja se, Miller totesi yhdessä vaiheessa, että, että tota, jo, jo, jonkun tutkimuksen mukaan niin jengi ikään kuin valehtelee kerran tai pari joka kerta, kun ne puhuu äitinsä kanssa. Eli, eli, eli tällaista niin kuin pientä, pientä valehtelua tapahtuu koko ajan. Toisin sanoen siis me halutaan säilyttää meidän kasvot toisten, erityisesti läheisten ihmisten silmissä, mutta me halutaan myöskin säilyttää meidän kasvot etenkin omissa silmissämme. Kuten nämä tutkimuksetkin osoittaa, niin me ei olla niin hyveellisiä kuin miten me monesti ajatellaan. Tässä kirjassa käsitellään myöskin huijaamista ja, ja näyttää siltä, että ihmisille on Aika tavallista huijata, kun hyvä tilaisuus tulee ää, ja mainitaan erilaisia tutkimuksia aiheesta. Kiinnostavaa on se, että ää, oli tämmöinen erilainen erityinen koeasetelma missä niinku ihmiset laitettiin tekemään tämmöistä tämmöistä testiä, jossa sitten sanottiin, että kun tämä kello soi, niin et saa enää jatkaa sen jälkeen sitä hmm. testiä. Hmm. Mutta sitten oikeasti suurin osa, 71 prosenttia, kun se oli jatko sen testin tekemistä sen kellon soimisenkin jälkeen, kun se ää, niin kun testin kokeen järjestäjä ei ollut siinä paikalla. Mutta sitten ää, se, tämän, tämän tyyppinen huijaaminen vähenee, kun sinne laitetaan peili ihmisten eteen, josta ne niin näkee näkee itsensä ja, ja tota noin, niin, äh, koska ja, ja, selitys minkä mille rantaa sille että ilmeisesti se niin tuo, saa niin meidät ajattelee enemmän omaa rehellisyyttämme kun me niin katsellaan itsemme sieltä peilistä ja halu, joten, että meillä nousee semmoinen halu äh, toimia rehellisemmin kun me nähdään itsemme katsellaan omia kasvojamme. Tässä ehkä tähän liittyy Salonen tekijä joka vaikuttaa yleensäkin meidän niin moraaliseen arviointiin, että sitä on, sitä on niin aika helppo meidän ihmisten niin elää itsepetoksessa, että on aika helppo huijata omaa itseensä, mutta se on vähän erilaista itsensä huijaminen kuin toisten huijaminen. Ja sitten jos itsensä joutuu ikään kuin ulkopuolelta, niin sitten on paljon vaikeampi ikään kuin antaa sitä anteeksi tai, tai, tai niin huijata itseensä. Ja, ja tämä peilin katsominen tai, tai, tai, tai muulla tavalla ikään itseensä mittaaminen jotenkin rehellisesti. Ajatellaan vaikka, että mä pidän kirjaa, koska mä valehtelen. Että mä laittaa sen oikeasti rehellisesti paperille ylös, et kuinka monta kertaa missäkin tilanteessa mä valehtelen. Ää, tai että kuinka monta kertaa mä, mä, mä syön niinku roskaruokaa, jos mä yritän laihduttaa. Niin nähän niin on sellaisia, jotka järkyttää. Koska sitten huomaa, että et on paljon helpompi, jos mä en pistä sitä ylös, enkä niin kuin jotenkin tee siitä, tarkastelekään, kuin ulkopuolisena, niin on paljon helpompi huijata itteensä. Mutta sitten kun näkee sen karun totuuden, tai kuulee sieltä toiselta ihmiseltä sen karun kuvauksen, tai näkee paperilla sen, että Ajaa, että mä sanon, että mä en syö roskaan mutta mä oon kolme kertaa vetänyt mäkkärissä tällä viikolla. Ja se lukee että tässä paperilla ja mulla on videokuvaa siitä, kun mä kävelen sinne mäkkäriin. Ja, ja tossa mä ahmin sitä tuplajuustoa nyt naamaan. Niin, niin on paljon vaikeampi ylläpitää tätä, tätä tota, ikään kuin käsitystä omasta itsestään. No jos vedetään vähän lankoja yhteen akuun, niin mitä, mitä näistä tutkimuksista voidaan oppia? Minkälaisia oppitunteja johtaa? Tämä Miller ottaa useita tällaisia yleisiä väitteitä esimerkiksi, jotka nyt perustuu tähän, tähän tutkimukseen, mitä se on tässä kirjassa käynyt läpi. Ja se, mikä täältä nyt valjastuu, sellainen kuva ikään kuin meidän ihmisten moraalisista, hyveistä ja paheista, niin on aika monimutkainen. Eli tällaiset yksinkertaistukset ensinnäkin siitä, että ihmiset on tosi hyviä tai ihmiset on tosi huonoja, niin meidän pitää ikään kuin päästä tällaisesta yli. Nämä eivät ole hyödyllisiä. Pikemminkin se, mikä sieltä paljastuu, on tällainen kuva, missä ihmiset joissakin tilanteissa on kykeneviä ja usein toimii varsin moraalisesti korkealaatuisella tasolla. Ja sitten samanaikaisesti jossakin toisessa tilanteessa, jotka on ehkä pikkusen erilaisia, toimii moraalisesti aika kyseenalaisella tavalla. Ja ihmiset ei ole kauhean koherenttejä tässä. Ja tämä olisi sellainen yksi keskeinen opetus myöskin, minkä tämä Miller, Miller nostaa täältä esiin, on se, että että moraalinen käyttäytyminen on aika paljon tilannessidonnaista tai paljon enemmän tilannessidonnaista kuin me yleensä, yleensä, yleensä luullaan. Ja sitten siinä on myöskin tämmöinen kiinnostava tekijä, minkä tämä Miller nostaa esiin, on se, että, että tyypit, jotka ensin käyttäytyy tosi hyvin jossain tilanteessa, niin ne voi samanaikaisesti kuitenkin käyttäytyä niin kuin tosi huonosti jossain. Eli, eli sellainen niin kuin ajatus, että, että se moraalinen luonnollisuus on konsistentti tai yhtenäinen niin tämä ei näytä pitävän paikkaansa. Eli tyyppi voi olla tosi hyvä moraalinen jossain, mutta se sitten tosi moraalito jossain toisessa. Eli sillä ympäristöllä siis ja tilanteella on ihan sairaan iso vaikutus vai? Ehdot, ehdottomasti ja usein se ympäristön vaikutus on myös sellaista, mitä me itte niin itse huomata ja tästä on monia hauskoja kokeita, missä sitten tämmöiset sattumanvaraiset tekijät vaikuttavat niin tosi paljon siihen. Ja, ja sitten ehkä lopuksi muutamia niin myös keskeisiä oppeja, mitä se, se Miller nostaa, joista yksi on tällainen, että, että meidän niin moraalisen toiminnan motiivit on aika monipuolisia. Ja joskus ihmiset toimii hyvin vääristä motiiveista, joskus ne toimii hyvin oikeista motiiveista, joskus ne ikään kuin, niillä on hyvät intentiot, mutta ne lankee aika helposti sitten toimimaan moraalittomasti. Ja sitten nämä erilaiset motiivit menee usein sekaisin, ja, ja sen takia on vaikea sitten käytännössä sanoa, ja niistä tilanne riippuvaista tekijöistä justiinsa, niin on, on vaikea sanoa, että no mitkä itse asiassa tarkkaan ottaen aina oli niin kun hen, henkilön niin kun motiivit, että se henkilö ei aina itsekään niin kun tiedä, mitkä ne motiivit on. Tämä on ehkä semmoinen yleisempi viesti, mikä tulee sitten psykologiasta ja teki kognitiotieteestä, että, että me ei aina ihan niin ymmärretä itteemme. Ja meiltä yleensä puuttuu monissa, moni, moni, monissa tilanteissa tämmöinen kyky ikään kuin hammuttaa että no miksi mä oikeastaan tein niin kuin mä tein. Ja usein sitten henkilöt keksii, ja tämä on monesti kokeessa nähty, eli sitten kun henkilö toimii ensin tietyllä tavalla syystä, joita ne ei ymmärrä, ne keksii sitten jälkeenpäin kysyttäessä ää, niille tietoisesti sitten erilaiset perustat, että joo, mä tein tämän, tämän ja tämän takia. Vaikka me sitten kuitenkin pystytään osoittamaan, että henkilö ei oikeastaan toiminut tästä syystä. Eli tämä on konfabulaationa tunnettu... Ilmiä. Joo, tätä kutsutaan yleensä konfabulaatioksi, mutta se on aika tyypillistä ja jos me nyt tietysti itse tarkastellaan itsemme, niin mehän tiedetään, että me tehdään tällä tavalla. Että mulla nyt oli joku tietty… Selitellään. Joku. Niin, me selitellään itsellemme ja muille ikään kuin parhain päin ja omia tekoja, että tuossa että nyt karkkiastia tuossa pöydällä, missä me nyt keskustellaan ja mä kävin ostamassa eilen karkkia. Mun on ikään kuin helppo sanoa sitten että joo, että mä ostin sen takia, kun mä tiesin, että lari tulee käymään, että mä voin tarjota sille karkkia. No en mä nyt oikeastaan ostanut sen takia, että mä ostin sitä sen takia, että mä itse halusin syödä niitä. Mulle sattuvan vaan tuleen karkin himo, kun mulla, mä ajattelin niitä karkkeja yhtenä päivänä, niin se vaan iski. Ja sitten mä vaan keksin sille tämmöisen ikään kuin kivan selityksen, mikä sitten antaa sen mahdollisuuden, että mä voin jotenkin elää itteni kanssa. Että mä nyt itselleni vaan ostanut sitä niin kuin kilon karkkipussia, vaan mä ostin sen sitä kaveria varten. Tästähän voi nyt syntyä kokonaiskuva, että meillä ei ole mitään tämmöistä pysyvää luonnetta ja me ollaan ihan meidän ympäristön heiteltävissä se meidän hyvyys tai pahuus tai hyvellisyys ja pahellisuus. Mutta Christian Miller kyllä ehdottaa eri tapoja kehittää luonnetta parempaan suuntaan. Tämmöisiä heikkoja vaihtoehtoja, mitä Miller ehdottaa, on ensinnäkin esimerkiksi se, että ei tarvitse välttämättä tehdä mitään. Kyllä niin kuin, kun me vanhetaan ja, ja, ja elämässä tulee erilaisia tilanteita eteen, niin näyttää siltä, että me, me, meistä tulee pikkusen hyvellisempiä äh, ihmisiä elämän myötä. Toinen tämmöinen mielenkiintoinen, ei hirveän vahva, mutta kuitenkin ihan toimiva vaihtoehto on positiivinen leimaaminen. Eli jos mä kutsun vaikka Aku suon nyt tosi rehelliseksi tyypiksi tai tosi anteliaksi, kun sä ostit näitä karkkejakin, mm. niin, niin pitkän aikavälin kuluessa, jos mä aina sanon näitä samoja juttuja, niin sä toimit vähän rehellisemmin ja vähän anteliaammin. Ihan tutkimus tukee tätä. Sitten on tämmöiset nudges, tämmöiset tyrkkäykset, ää, niin kun, mitkä on tämmöisiä ympäristössä olevia vaikuttimia, joiden avulla me voidaan ää, vaikuttaa myöskin omaan ja toisten käyttäytymiseen. Mielenkiintoinen esimerkki, monet miehet varmaan on nähnyt tämmöisen ää, pienen kärpäsen kuvan julkisessa vessassa olevassa pisoaarissa ja se on itse asiassa siellä sen takia, että Silloin miehet tähtää siihen kärpäseen ja sen seurauksena ne sotkee vähemmän, ne kusee enemmän maaliin. Tämä on tietysti vähän karua, karua näin ihmisestä kuulla tämmöisiä synkkiä totuuksia, että tähtää kärpäseen, niin vähemmän roiskuu. Mutta nämä edellä mainitut vaihtoehdot, että ei tee mitään, leimataan positiivisesti nämä pienet tyrkkäykset, niin, niin se Miller kuitenkin näkee, että näille on, on, on vähän parempia vaihtoehtoja. Eli vaikka on niin, että, että meidän luonne on suhteellisen niin kuin hyvin fiksattu ja on aika vaikea kontrolloida sitä, että se ei ole niin kuin helppo asia muuttaa, niin, niin meillä on silti muutamia tämmöisiä tapoja, miten me voidaan ehkä kehittää näitä hyveitä ja kehittää itsemme. Ja Miller nostaa esiin niin kuin muutaman, muutaman tämmöisiä, muut, muutaman jutun. Ja näistä ensimmäinen on erilaiset roolimallit. Tämä on sellainen, mihin viime aikoina sekä psykologit että myöskin monet filosofit on alkanut kiinnittää yhä enemmän ja enemmän huomiota. Eli näistä puhutaan sellaisesta sellaisesta, sellaisesta kuin moraaliset eksemplaarit tai tämmöiset moraaliset esimerkit. Ja niin kuin tämä aiemmin otettu Milgramin koe esimerkki antaa nyt ilmi, niin me ollaan tosi sosiaalisia me ihmiset lopulta. Ja monet näistä meidän moraalisista... Kuin päätöksistä ja teoista, jotka mä ajattelen, että ikään kuin on jotenkin meidän yksityisomaisuutta, niin itse vaikuttaa tosi paljon se meidän ympäristö ja ne muut ihmiset. Ja, ja tällöin, tällöin sitten, jos mä ajattelen, että me halutaan ikään kuin kehittyä hyveissä ja halutaan toimi, toimia hyvällisemmin, niin silloin niin kuin kannattaisi olla tämmöisiä sekä niin kuin lähipiiri, joka tukee sitä, mutta sitten kannattaisi olla tällaisia niin roolimalleja tai tällaisia moraalisia esimerkkejä, joita, joita seurata. Ja, ja monet, monet tietysti, monilla on tällaisia ihmisiä. Me ajatellaan, että joku Mohandas Gandhi oli tällainen moraalinen esimerkki, ja joskus nämä esimerkit on uskonnollisia, joskus ei. Meillä on sitten katolisessa kirkossa perinteisesti erilaisia pyhimyksiä, jo, jo, joista kerrotaan storeja nyt just tästä syystä, että me annetaan esimerkkejä siitä, että kuinka näitä pahoja taipumuksia vastustetaan, kuinka hyviä vahvistetaan, kuinka ikään kuin uhrautuvasti voikin käyttäytyä. Annetaan esimerkkejä. Niin nämä, nämä herättää sellaisia tunteita, joista psykologit käyttävät ihan niin omaa oma sanaa. Mä en muista ihan tarkkaan, mikä se on, mutta, mutta siihen liittyy tämmöinen kokemus tällaisesta ikään kuin toisen ihmisen niin kuin moraalisesta korkealaatuisuudesta. Ja se herättää sellaisen niin kuin ikään kuin halun toimia samoin. Se herättää tällaisen imitaation halun tai pyrkimyksen. Ja tämä on tosi vahva meissä ihmisissä. Tätä varmaan voisi näitä roolimalleja hakea silleen, että jos tuntee jonkun hyveellisen ihmisen, niin viettää tämän kanssa aikaa, mutta myöskin ihan varmaan lukemalla kirjoja ja katsomalla leffoja niin henkilöistä, jotka niin on jotenkin uhrautuvaisia, sankarillisia, jotka on elämässään toteuttanut erilaisia hyveitä. Tässä mä luulen, että sellainen, niin yleensäkin kulttuurissa olevat kertomukset ja narratiivit, niin on keskeisessä roolissa, eli me kuullaan tarinoita tällaisista ihmisistä, ja ne herättää imitaatiohalua, imitaatio ja ne herättää meitä ikään kuin huomaamaan tätä erilaisia niin moraalisen toiminnan muotoja, ja hyvellisyyden ja pahallisen muotoja. No tähän voidaan kääntää sitten päinvastoin, ja sanon myös, että, että on ihan hyvä, että meillä on myöskin tämmöisiä roolimalleja, tai roolimalli on nyt väärä sana, esimerkkejä siitä, että no mitä se tarkoittaa, että meillä on ikään kuin tosi paha luonne, ja tietysti niin Hitler on varmaan kuuluisin esimerkki tällaisesta, että me ajatellaan sitä jonkinlaisena pahan ruumiillistumana, mikä nyt tietenkään ei ollut, vaan oli henkilö, jolla oli varmasti erilaisia paheita ja, ja, ja moraalisesti ala-arvoinen ihminen, mutta se oli kuitenkin toisessa asiassa moraalisesti ihan normaali. Joka tapauksessa niin tämmöisiä ääri, esimerkki on hyvä olla. Tietysti tämmöisiä vähän Hitlerin ja kevyempiä esimerkkejä monet tietysti ajattelee monet tuntee Golfaa ja Tiger Woodsin, joka, joka oli pitkään varsin, varsin tunnettu siitä, että samanaikaisesti, kun sillä oli tällainen perheellisen miehen imago ja – Suoraselkäsen miehen imago. Suoraselkäisen miehen imago ja mainin, no, se systemaattisesti, niin kuin, sillä oli hirveän erilaisia suhteita ja se valehteli niistä ja, ja se, se petti ystäviään ja se petti perhettään ja vaimoonsa ja, ja se oli kokonaan ikään kuin toinen tämmöinen elämä, josta se ei selvästikään pysty eikä halunnut luopua, vaan se piti siitä kiinni ja, ja valehteli ja huijasi niin paljon kuin mahdollista, että sai pidettyä sen ikään kuin salassa. Tämä olisi esimerkki tällaisesta henkilöstä, jota tosiaan ei kannata emuloida, vaan pikemminkin koittaa koetta, välttää tämmöiseksi tulemista. Mutta Tämä nyt vaan kuvastaa sitä, että, että meidän tässä moraalisessa elämässä tällaisten esimerkkitapausten, erilaisten eksemplaarien sekä hyvässä että pahassa rooli on aika keskeinen. Toinen tämmöinen oikeasti toimiva Uh, luonteen kehitysmetodi, minkä Miller mainitsee, on tämmöinen tilannetaju. Eli uh, niin kuin on nyt selkeästi nähty, niin eri tilanteet saa meidät paremmin tai huonommin. Uh, Mutta sitten kun me säännönmukaisesti laitetaan itsemme semmoisiin tilanteisiin, missä me toimitaan, meillä on taivumus toimia hyvellisesti, niin se ilmeisesti kehittää myöskin meissä itsessämme uh, sitä hyvettä ja, ja, ja vastakkaisesti sitten pahetta. Esimerkkinä Miller nyt niin ottaa, kun tästä Woodsin pettämistaipumuksesta puhuttiin, niin että et, et, et jos me niin kun, äh, tarkoituksenmukaisesti niin hengaillaan vaikka semmoisen flirttailevan kollegan kanssa, joka yrittää meille, meihin kokeen tehdä vaikutuksia ja me ollaan kuitenkin parisuhteessa, niin, niin äh, että et, et silloin sitten niin se pikkuhiljaa vie siihen suuntaan, että, että sitten tota saatetaan niin jollain tavalla pettää meidän puoliso vaikka tämän kollegan kanssa. Eli, eli se tilanteet, mihin me säännönmukaisesti, johdonmukaisesti itse me laitetaan myöskin muokkaa meidän luonnetta hyvään tai huonoon suuntaan. Joo, ja sitten tähän liittyy sellainen ilmiö, siis tämä flirttaileva kollega on nyt hyvä esimerkki siitä, että tähän että tota, tilannetta juon niinku sitä myöskin, että me huomataan meidän omat, ikään kuin vahvuudet ja heikkoudet, ja sitten me huomataan jonkun tilanteiden, erilaisten tilanteiden niin moraalisesti relevantit piirteet. Ja näähän on semmoisia kykyjä, esimerkiksi tämä moraalisesti relevanttien piirteiden huomaaminen, mikä on niin kuin, mikä voi olla huono tai hyvä. Ja se on semmoinen kyky, mikä voi kehittyä. Eli tyyppi voi niin kehittyä huomaamaan sitä, että Aa, että no tässä tilanteessa mulla on nyt niin taipumus reagoida näin. Että nyt kun mä näen ton, ton tyypin tuossa makaamassa tuossa kadun kulmassa ja se on selvästikin juonut ja, ja, ja huonossa kunnossa, niin, niin mulla on nyt semmoinen taipumus, että, että, että mä haluaisin niin välttää sitä nolotilannetta, että mä meen herättelemään sitä tai muuta, mutta mä voin sanoa, että, että, että, että ei ole hyvä, että mulla on tällainen taipumus, että, että mä haluan toimia toisin ja että mä haluan kuin vastustaa tätä taipumusta. Ja, ja tämä on niin kuin osa musta tätä tajua. Ja perinteisesti tästä on käytetty semmoista ikään kuin heikkotahtoisuuden ja vahvatahtoisuuden ilmiö, ilmiön kuvausta. Aristoteles ajatteli, että tällainen heikkotahtoinen ihminen on sellainen ihminen, joka, joka helposti, helposti toimii vastoin sitä, mitä se tietää hyväksi. Eli mä tiedän kyllä hyväksi, että mun pitäisi auttaa sitä ja se on semmoinen, mitä mun oikeasti pitäisi tehdä, mutta koska mun nyt pelottaa tai jännittää tai hävettää, niin mä jätän sen tekemään, että tämä on heikkotahtoisuutta. Ja vahva tahtoinen ihminen on taas sellainen ihminen, joka toimii oikein nyt näitä, näitä niin kuin huonoja emootioita ja huonoja niin reaktioitansa vastoin ja tätä voi harjoitella. Eli jos huomaa itsessänsä tämän tämmöisiä taipumuksia tai kun niitä huomaa, huomaa, että, ai, että nyt mulla on nyt tapana vähän valehdella itselleni tästäkin asiasta, niin mä voin, mä voin koittaa nousta sitä vastaan, sitä taipumusta vastaan ja harjoitella, että jos mä nyt kerronkin totuuden niistä karkeista sille kaverille, niin ei se maailma niin kuin kaadu siihen. Ja sitten kun mä toistan tätä, niin mä voin sitten oppia sekä tunnistaa ne tilanteet, missä mulla on taipumus valehdella tai jättää auttamatta ja sitten, sitten parantaa sitä myöten luonnetta. En malta olla mainitsematta tässä yhteydessä, kun on vaimon kanssa katettu tätä Suomen selviytyjät-sarjaa, jossa tietysti jonkunlainen joku kuukaus saarella niin oikeastaan se, mitä siellä tehdään, niin on, että huijataan ja puukotetaan toisia selkään, niin on vaikea olla ajattelematta jotenkin, että kun tämmöistä käyttäytymistä niin kuin harjoittaa niin kuin monta viikkoa, että sillä ei olisi niin kuin huonoa negatiivisia vaikutuksia jotenkin siihen omaan moraaliseen luonteeseen. Että mun on jotenkin olla vaikea olla ajattelematta, että se jotenkin sitten niin pikkusen ainakin niiden niin kuin ihmisten luonnetta huonompaan suuntaan. Tätä pitäisi tutkia, pitäisi ehdottomasti tehdä tällainen niin kuin Suomen selviytyjä tutkimus tai joku muu tämmöinen realitussarjatutkimus, että missä ihmiset joutuu kilpailemaan keskenään ja huijaamaan ja puukottaa toisiaan selkään niin kuin pitkän ajan kuluessa, niin pitäisi selvittää, että minkälainen vaikutus tällä on. Et, et ihme, kyllä, jos joku ei ole jo tehnyt tätä. Mä. mä ihmettelen suuresti, että joku jossain on keksinyt tämän, että, että ensin laitetaan tyypit Big Brother talon niin kuukaudeksi, ja sitten kun ne tulee ulos sieltä, niin laitetaan niin näihin samanlaisiin tilanteisiin. Siellä on tyyppi kadun kulmassa tai tajukankaalla joku ostoskeskuksessa tai karkea kassista, ja Tai sit, sähköiskuja voi antaa. Tai, tai sitten ha, halutessaan antaa sähköiskyä. niin Laitetaan nämä tyypit niin näihin kokeisiin ja katsotaan, että ennen ja jälkeen. Tai <tä> joissakin se ei tietysti onnistu, koska ne keksi sen KSTL. Mutta joka tapauksessa, niin jollakin tavalla mitata sitä. Et munkin kyllä tuntuma sanoisi, että jotain vaikutusta varmasti on. Myöskin uskonnon harjoittaminen voi vaikuttaa positiivisesti luonteeseen, mutta siitä puhutaan enemmän seuraavassa jaksossa.